добре ладнаю з людьми. Я вмію спілкуватися. Я подобаюся людям. Я вмію працювати з людьми. Я природжений торговець. Я добре працював на всіх своїх попередніх роботах. Я вмію мотивувати людей. Я талановитий. Я маю добрий вигляд і гарно одягаюся. Я організований. Я працьовитий. Я досягаю своїх цілей». Якщо ви не склали такий список, то можете просто піти на співбесіду, сподіваючись, що отримаєте роботу, але маючи список, ви будете йти з повним усвідомленням того, що підходите для цієї роботи. Успіх приводить до нових успіхів, а ви вже досягли успіхів у багатьох сферах. Що більше такої енергії випромінюєте, то більше успіху приваблюєте. Тож пишіть списки дайте своєму розумові матеріал для роботи, працюйте з енергією. Зануртесь у власне життя. Ніколи не припиняйте визнавати свої гарні якості. Завжди вірте у себе. Не чекайте, доки щось станеться. Почніть створювати події. Як казав Джон Леннон, створюємо майбутнє з теперішнього. Визнавайте, визнавайте, визнавайте. Свідомість створює реальність, а ви створюєте свідомість. Розділ сьомий. Підсвідомість. «Сила рухати світ міститься у вашій підсвідомості». Вільям Джеймс Наш розум складається з двох частин. Дотепер я говорив лише про свідоме, а зараз мені хотілося б ознайомити вас із другою складовою розуму – таємничою і загадковою підсвідомістю. Могутність і складність підсвідомості вражає». Відомо, що саме підсвідомість керує всіма життєво важливими функціями організму, починаючи з кровообігу і закінчуючи регулюванням дихання і травлення. Ба більше, ми знаємо, що в підсвідомості зберігається все, що коли-небудь із нами траплялось. У ній закарбована кожна сторінка нашої особистої історії разом з емоціями та думками, викликаними цими подіями. Саме друга частина розуму дає людині безцінні підказки і вказівки – за допомогою інтуїції, мрій, почуттів та перечуттів, підсвідомість наводить нас на ідеї, осяяння та рішення, необхідні для задоволення всіх наших потреб і бажань. Розбудивши цей внутрішній дар, людина вже ніколи не залишається самотньою або безпорадною. І нарешті підсвідомість є механізмом, завдяки якому розумові імпульси, що регулярно повторюються у формі почуттів та емоцій, пришвидшуються, заряджаються і матеріалізуються у фізичному еквіваленті. Ви можете самотужки закріпити в підсвідомості будь-який план, думку або мету, котрі бажаєте відтворити в реальності і обов'язково отримаєте їхній матеріальний еквівалент. Підсвідомість креативна, рісніє ідеями і завжди готова допомогти вам. Утім, мало хто вміє використовувати її силу. Для кращого розуміння того, як свідомість та підсвідомість співпрацюють, створюючи вашу дійсність, дозвольте знову вдатися до аналогії. Підсвідомість схожа на родючий ґрунт, що приймає будь-яке кинуте в нього насіння. Ваші звичні думки та переконання це насіння, що постійно засівається в нього, і це насіння так само ймовірно принесе у ваше життя врожай того, що було посаджене, як із зернятка жита виростає колос. Що посієш, те й пожнеш. Це закон. Пам'ятайте, що свідомість є садівником, і саме ми відповідальні за те, щоб це усвідомити та мудро вибирати, що потрапить до потаємного саду. Але, на жаль, більшість із нас ніколи не пояснювали, як бути таким садівником. Зокрема, через нерозуміння своєї ролі ми дозволили різному насінню, як доброму, так і поганому, потрапити до внутрішнього саду. Саме воно і є причиною всього, що відбувається у нашому житті». Щоб зрозуміти, чому вам щастить або не щастить у будь-якій зі сфер життя, варто лише зазирнути всередину. Підсвідомість не нашкодить вам. Вона відтворить невдачі, погане здоров'я і нещастя так само легко, як і успіх і достаток. Підсвідомість працює над втіленням у життя того, що виросло з насіння, котре ми посіяли всередині. Вона приймає ту інформацію яка надана їй через відчуття та емоції, незважаючи на те, є вони позитивними чи негативними. На відміну від свідомості, підсвідомість не оцінює вас і не сперечається з вами. Якщо ви хочете змінити своє життя, вам треба звернутися до першого початку, а він є тим, як використовуєте ви свідомість, як мислите та які зображення відтворюєте в думках. Неможливо одночасно мати позитивні і негативні думки. Якісь із них мають домінувати. Наше мислення – продукти звички, саме ви відповідальні за те, щоб позитивні емоції та думки становили домінувальну частку. Для зміни зовнішніх умов потрібно спочатку змінити внутрішні. Здебільшого, ми намагаємося змінити умови і обставини, працюючи безпосередньо з ними. Ці зусилля завжди даремні або ж у кращому разі мають тимчасовий ефект, якщо не супроводжується зміною думок та поглядів. Після відкриття цієї істини шлях до кращого, успішного життя стає чітким та зрозумілим. Тренуйте свідомість продукувати думки про успіх, щастя, здоров'я, достаток, водночас вириваючи бур'яни страхів і хвилювань. Нехай ваша свідомість буде постійно зайнята очікуванням кращого. Переконайтеся, що думки, які зазвичай у вас виникають, базовані на тому, що ви хочете бачити у своєму житті. Тут закон звички може суттєво вам допомогти. Формуйте таку звичку, щодня практикуючи всі вправи, що містяться в цій книзі. Треба не просто читати її розділи, а застосовувати описані принципи і техніки у житті та зробити їх своєю реальністю. Вода набирає форму того, у що її налити – чи то склянка, чи то ваза, чи берег річки. Так само ваша підсвідомість створює та відтворює речі відповідно до зображення, яке ви зазвичай проєктуєте на неї через щоденні думки. Саме так створюється доля, тож ви можете зробити з вашим життям те, що оберете для себе. Синхронізація Щойно ви зрозумієте, що підсвідомість дасть вам, що забажаєте, і візьметеся щоденно проєктувати думки та образи бажаного з вами почнуть відбуватися нібито випадкові вдалі події. Ваш потужний внутрішній партнер, працюючи відповідно до наданих інструкцій, притягуватиме саме тих людей та події, які необхідні для втілення ваших цілей. Тисяча невидимих рук, як це описав Джозеф Кембл, допомагатимуть вам. Для тих, хто не знає про ці техніки, синхронізація видається випадковістю або ж везінням. Але то не так. Це просто функціонування природних законів, що починають діяти під впливом ваших думок. Дозвольте пояснити, як це працює. Раніше я вже зазначив, що вся матеріальна дійсність складається з частинок енергії. Ми живемо всередині величезної енергетичної мережі. Коли ви починаєте закладати у підсвідомість думки про успіх, вони безперервно випромінюють таку енергію, що резонує з усією системою. Підсвідомість удень і вночі сприймає цю енергію успіху і притягує у ваше життя людей та обставини, необхідні для успіху. Маю ну, також додати, що підсвідомість так само працюватиме над тим, щоб притягнути обставини, необхідні для вашої поразки, якщо ви думаєте про них. Вона не діє на шкоду і не обирає думки, але працює з тими думками, бажаннями, сподіваннями та страхами, яким ви дозволяєте перебувати у свідомості. Нам пощастило, що тепер людство починає розуміти закони матеріальної реальності і закони мислення. У минулому те, що ми можемо притягувати, створюючи завдяки мисленнєвому процесу бажану реальність, видавалося неймовірним. Але тепер, володіючи новими знаннями, розуміємо, як це працює. Думки – це енергія, тому їхній вплив на велику реальність через випромінення енергії за допомогою повторюваних образів афірмацій візуалізації глибоких переконань, страхів і бажань є цілком логічним. Насправді, якщо зупинитися і задуматися, то як це може бути інакше, якщо все взаємопов'язано? Хочу ще раз наголосити на цьому важливому аспекті. Коли ви ментально та емоційно зливаєтесь із добром, яке бажаєте відтворити реально, творчі сили вашої підсвідомості реагуватимуть відповідно. Ваші звичні думки та образи формують реальність і створюють долю. Всесвіт не скупиться на підтримку. На жаль, то ми не вміємо приймати цю щедрість. Але ситуацію можна змінити. Щойно ви зрозумієте закони життя і побачите, як використати їх собі на користь, то охоче приймете все. З цього самого дня починайте вкладати у підсвідомість образи бажаного. Хай нічого не відволікає вас від цього заняття. І тоді ви з радістю та здивуванням побачите, як починається синхронізація. Ємалейський дослідник Мюррей цілком правильно стверджував, Щойно людина приймає остаточне рішення, проведіння реагує на це. Починаються необхідні події, які жодним чином не відбулися б у іншому випадку. Низка подій відбувається після прийнятого рішення, створюючи для людини всі різноводи випадковостей, зустрічей і матеріальної допомоги, в які до того ніхто не вірив. Запам'ятайте цю істину, і тоді у вас буде ключ до скарбів Всесвіту. Сила підсвідомості чекає лише на ваші інструкції. Розділ 8. Інтуїція. Чому найкращі ідеї осяють мене, коли я миюся в душі? Альберт Енштейн. Уявіть, наскільки впевненими, захищеними і сповненими ентузіазму ви почувалися б, якби могли працювати в команді з партнером, який міг би забезпечити вам усім необхідним у житті. Таким партнером, який міг би розв'язувати проблеми, вказувати на нові чудові можливості і радити, як краще їх використати, та був готовим дати вам мудру і надійну пораду щоразу, коли це потрібно. Що ж, узагалі-то у вас уже є такий партнер усередині вас – ваша інтуїція. Усі люди, які багато чого досягли – бізнесмени, спортсмени, артисти або ж державні діячі – довіряють своїй інтуїції та використовують її. Вміння продукувати натхненні ідеї і приймати виважені рішення є одним із першочергових секретів досягнення успіху, а також відзнакою тих, хто піклується про своє внутрішнє «я». Якось я мав нагоду познайомитися з одним із найбагатших та найризиковіших підприємців Австралії. Увечері ми обидва сиділи у фоє готелю приблизно за годину до мого запланованого виступу. Я впізнав його із зображень у газетах і журналах тож підійшов до нього та відрекомендувався. У статті про нього в одному із журналів було написано, що він дуже покладається на інтуїцію, тому я спитав, чи це справді так. Інтуїція відіграє головну роль у всьому, що я роблю, підтвердив підприємець. Навіть не пригадаю жодного серйозного вкладення, яке б зробив, не дослухавшись спершу до своєї інтуїції. Він не один такий. Моцарт стверджував, що черпає натхнення зсередини – Сократ казав, що його скеровує внутрішній голос. Ейнштейн, Едісон, Макроні, Генрі Форд, Лютер Берванк, Мадам Кюрі – лауреати Нобелівських премій. Цей список видатних чоловіків та жінок, які завдячували своїм успіхом саме інтуїції, можна продовжувати. Генрі Мінцберг у статті для журналу «Гарвард Бізнес Рев'ю» описав своє дослідження, об'єктом якого стали високопосадовці приватних компаній – у результаті виявив, що вони постійно покладалися на інтуїтивні відчуття задля розв'язання проблем, надто складних для раціонального мислення. Він дійшов наступного висновку. Успіх полягає зовсім не в обмеженій концепції раціональності, а радше в суміші дверазої логіки та сильної інтуїції. Мільйонер Тед Тернер, засновник CNN та один із найбагатших людей у світі, поділяє цей погляд. Бачення і інтуїція йдуть поруч одне з одним. Конрад Гілтон розповів, як запропонував 165 тисяч доларів за нерухомість, яку він хотів придбати на аукціоні для облаштування там готелю. Коли наступного ранку прокинувся, з головини виходила сума 180 тисяч доларів. Конні мав звичку покладатися на інтуїтивні відчуття, тож змінив пропозицію 165 тисяч на 180 тисяч доларів. І таки отримав нерухомість, оскільки найвища попередня ставка дорівнювала 179 тисяч доларів. Згодом він продав її за 2 мільйони доларів. Рей Крок купив «Макдональдс» усупереч порадам юристів та фінансових консультантів, бо відчував десь усередині, що це безпрограшна справа. Нині «Макдональдс» є справді безпрограшною справою – Найуспішніший франчайзинг у світі, а рішення крока купити кілька бургерних, зробили його мультимільйонером. Звертаючи увагу на інтуїцію, людина може приймати кращі рішення, створювати креативніші ідеї та глибші інсайти і знаходити найпростіший, прямий шлях від бажання до його реалізації. Ті, хто постійно опиняються в правильному місці, у правильний час, і в кого у житті з непристойною частотою трапляється щось гарне, не просто щасливчики. Вони розвинули здатність інтуїтивно відчувати, що і коли робити. Їхня інтуїція допомагає виходити за межі очевидного і бачити свіжі інноваційні можливості. Вона дає їм те, що необхідно знати, і вказує, коли та як використовувати ці знання. Когнітівісти, вивчаючи, як потоки інформації проходять через мозок, кажуть, що до свідомості потрапляє лише маленька частинка, менше 1% інформації, котру може сприймати мозок. Думка про те, скільки всього ми втрачаємо, приголомшує. Проте ця інформація залишається доступною. Я вже писав, що наш розум схожий на частку великої голограми, яка в кожній із частин містить ціле зображення. Ваша свідомість розпізнає та розуміє лише ваші особисті досвіди знання. Водночас підсвідомість під'єднана до загальної системи і у такий спосіб має доступ до всієї інформації, що міститься в ній. Отримати цей доступ до неї можна саме через інтуїцію. Отримання відповідей. ПІДГОТОВКА Вам необхідно зануритися в усю наявну у вас інформацію та зібрати докупи всі факти. Дайте підсвідомості для роботи так багато матеріалу, як тільки зможете. Шукайте будь-які відомості, що видаються релевантними. Будьте відкритими до всього, що може, хоч якось, стосуватися того, над чим ви працюєте. Ідея полягає в зібранні такого широкого та різноманітного діапазону даних, щоб досягнути перетинання незвичних елементів. Вивільніть уяву, зануртесь у всю цю інформацію, не намагаючись її осмислити. Це робота підсвідомості. Інкубація. Перебравши всі відповідні відомості, на якийсь час залиште проблему. Якщо підготовка потребує активної роботи, то інкубація є пасивнішим процесом. Відпустіть вішки і дозвольте підсвідомості зайнятися роботою. Ваша підсвідомість працює цілодобово. Вона продовжує шукати розв'язання проблеми, незалежно від наявності вашого свідомого обмірковування. Насправді ж практика показує, що підсвідомість працює краще, якщо її не чіпати. Ми найбільше відкриті до отримання інсайтів від підсвідомості у ті моменти, коли ні про що конкретно не думаємо. Корисним для творчого процесу буде увесь час, упродовж якого ви можете розслаблено мріяти, приймаючи душ, у дорозі, при спокійних прогулянках або в поході до лісу. Наприклад, Нолан Бушнелл, засновник компанії «Атарі», сформував перше бачення того, що згодом стало його найпродаванішою відеогрою, коли одного тихого ранку самотньо прогулювався пляжем. Натомість Стівен Спілберг вважає, що найкращі ідеї приходять до нього, коли він їде автострадою. А от Альберт Ейнштейн одного разу зауважив у розмові з колегою. Чому найкращі ідеї осяюють мене, коли я в душі? Надмірна стурбованість отриманням правильної відповіді може лише гальмувати процес. Те саме відбувається, коли професійний спортсмен надто занепокоєний перемогою у змаганні. Спортсмени знають, щоб показати кращий результат, вони мають бути зосередженими, проте розслабленими. Щойно починають надто сильно на себе тиснути, роблять помилки. Щоб ваша інтуїція почала працювати, необхідно розслабитись і просто дозволити їй це робити. Пробудження інтуїції Ось три кроки, які природно і легко пробудять вашу інтуїцію та допоможуть вам здобути необхідні відповіді. Крок перший – Упродовж кількох хвилин подумайте про те, що ви насправді володієте потужною підсвідомістю, що ідеальні відповіді і рішення дійсно є, і що ваша підсвідомість може та здобуде доступ до цієї інформації. Намагайтеся вийти за рамки інтелектуального розуміння цієї інформації до того моменту, поки вона не перетвориться на емоційне переконання. Коли це відбудеться, відчуєте прилив енергії і радості. Свідомості необхідно постійно нагадувати про наявність і потенціал цього прихованого партнера. Ви маєте упевнено відчувати його. Дозвольте розуму осмислити цю велику силу, що міститься всередині вас. Крок другий. Чітко визначте, які саме відповіді, рішення і інсайти хочете отримати від підсвідомості. Кілька разів повторіть собі, що підсвідомість працює на вас саме цього моменту. Не тистіть на себе і не намагайтесь одразу знайти відповіді. Звертайтеся до своєї підсвідомості впевнено, постійно повторюючи, чого саме хочете від неї. Але формулюйте це так, ніби вона це вже робить. Моя свідомість зараз дає мені… Повторюйте це щонайменше 10 разів з відчуттям, що процес уже запущено. Крок третій. Розслабтеся і наповніть свій розум вірою та впевненістю в тому, що правильна відповідь сама знайде вас. Пам'ятайте, що віра та впевненість – це не тільки форми ставлення до чогось, а й випромінювання енергії. Це випромінювання притягне рішення і відповіді так само, як магніт притягує металеві речі. Свідомість, яка випромінює віру в те, що відповіді проходять до неї самі, природним чином притягує ці відповіді. Уявіть свої відчуття, якби ви вже мали правильне, ідеальне рішення, збудження, радість, полегшення. Відчуйте це прямо зараз. Дозвольте розуму вільно спілкуватися з таким настроєм. Лягайте спати з упевненістю, що відповіді скоро будуть у вас. Увесь цей трьохетапний процес займає від 5 до 10 хвилин, і такі вправи найкраще виконувати щовечора перед сном. Час переходу від свідомого до несвідомого стану Є найслушнішим для досягнення підсвідомості. Отримання інформації. Іноді відповідь приходить як здогадка, або ж інсайт, що просто спливають у мозку, коли ви найменше цього очікуєте. Наприклад, це може статися як у Стівена Спілберга, коли ви керуватимете авто, або ж під час сніданку. В інших випадках відповідь може прийти як ще під усередині, тихий голос або ж легке відчуття, котре підказує. Йди туди, спробуй це, зателефонуй тощо. Щоб навчитися звертати увагу на такі відчуття і здогадки, а також розпізнавати свій внутрішній голос, необхідна практика, але згодом ви зможете розвинути цю здібність. Не турбуйтеся, якщо спочатку не вдаватиметься дослухатися до своєї інтуїції. Оскільки більшість із нас ніхто не навчив чути і використовувати інтуїцію цілком природно, що спочатку це буде важко. Опанування такої здібності схоже на тренування м'язів. З часом вона стане сильнішою та її буде легше використовувати. Ви розвинете інтуїцію, приділяючи їй увагу, прислухаючись до неї, довіряючи і діючи відповідно до її порад, коли почнете її чути. Передусім, вам треба усвідомити її наявність та почати прислухатися до внутрішнього голосу. Чи ви колись гуляли лісом разом з уважним і досвідченим тахівником? Він або ж вона побачить 10 птахів на вашого одного. Їхні очі привчені помічати. Такі птахівники знають, що саме намагаються побачити. Їхнє чуття загострюється з практикою. Подібне відбувається, коли ви розвиваєте інтуїцію. Будьте уважними та сприйнятливими до того, що відбувається у вас всередині. На початковому етапі більша частина всього проходитиме повз вас, але невдовзі ви почнете чути і відчувати свою інтуїцію. Це легше, ніж вам здається. Необхідно лише трохи віри і практики. Інтуїтивні ідеї приходять до нас часто у снах. Фредерік Бентінг, видатний канадський лікар, хімічну основу інсуліну відкрив у вісні, в якому йому було покроково пояснено, як знайти невловиму формулу. Еліас Гоу, винахідник швейної машинки, роками розробляв її дизайн, але маленька деталь у вас час не давала досягнути мети. Одного разу йому наснилося, що його захопили дикуни і спрямували на нього дивні списи. Він помітив, що на кінчику кожного зі списів був отвір. Гоу прокинувся з готовим рішенням зробити отвір у кінчику голки. Ця проста деталь була ключем до винаходу швейної машини. Методи, за допомогою яких підсвідомість даватиме вам інформацію, час від часу змінюватимуться, але ви завжди зможете зрозуміти, що отримуєте інтуїтивну інформацію відповідно до якості ідей та відчуттів, які вони у вас викликають. Радість, упевненість та чітке відчуття, що ось воно це те, що відрізняє інтуїтивні ідеї від інших думок, які виникають у вашій голові. Залишатися відкритим до інтуїції. Певне ставлення і поведінка сприятимуть розвитку інтуїції, тому їх треба культивувати. Свої очікування можемо донести до підсвідомості багатьма способами і отримати те, чого очікуємо. Прийняття і впевненість створюють сприйнятливість. Якщо ви навчитеся думати про свою інтуїцію як про нормальну та цінну частину повсякденного життя та подумки запросите її з'являтися в будь-який час, вона прийде з подарунками. Водночас думки на зразок «я не можу розв'язати цю проблему» або «я ніколи не знайду відповідь» сигналізують інтуїції про те, що їй можна нічого не робити. Думки ж, які висловлюють упевненість та переконання в тому, що ви заслуговуєте і очікуєте не просто на відповідь, а на найкращу відповідь, підштовхують інтуїцію до позитивних дій. Геть, боязкість, сміливо скажіть під свідомості, що її мудрість, знання і сила скеровують вас. Вечорами я розмовляю зі своєю підсвідомістю так само, як міг би розмовляти з другом. Кажу їй, одночасно нагадуючи і собі, що вона є всемогутньою і має доступ до безмежних знань. Упевнено кажу їй, що вона має для мене зробити. Потім спокійно засинаю, без жодних сумнівів у тому, що вона це зробить. Бо вона завжди все робить. Ось приклад афірмації, яку ви можете спробувати. Моя підсвідомість – це мій партнер в успіху. Якщо розкласти цю афірмацію на частини, можна побачити, що вона містить три потужні елементи. Моя підсвідомість. Ви, кажучи це, визнаєте, що справді маєте підсвідомість. Ви знаєте і приймаєте реальність свого невидимого партнера. Ви знову нагадуєте собі про його існування, а нагадувань забагато не буває. Необхідно назавжди закарбувати цю правду всередині себе. Це мій партнер. Партнер – це хтось, хто працює з вами пліч-опліч заради досягнення спільної мети. Хтось, із ким ви ділите робочі навантаження, займаючись кожен своєю частиною. Чому би не дозволити своєму підсвідомому партнерові займатися тим, що він уміє найкраще? Постачати вам точну інформацію, ідеї та відповіді? Ви ніколи не залишитеся самотнім і безпорадним, оскільки завжди зможете розраховувати на свою підсвідомість. В успіху! Слово успіх є сильною афірмацією, бо означає все те, чого ви хочете досягти в бізнесі, стосунках та у житті загалом. Навіть сам факт повторення цієї афірмації створює випромінення живої енергії, яка може суттєво допомогти в досягненні вашої мети. Що робити, коли необхідно швидко ухвалити рішення? Інколи нам доводиться ухвалювати рішення і то швидко. У нас немає кількох тижнів, відповідь потрібна того самого дня. Тож, коли вам необхідно вирішити щось швидко, спробуйте використати певну техніку. А саме, розслабтеся за допомогою глибокого дихання або просто порухавши та розправивши плечі. Відчуйте спокій і розслабленість. Очистіть розум від думок, а потім повторіть собі 10 чи 20 разів. Я приймаю завжди правильні рішення. Відчуйте силу цих слів. Вимовляйте їх упевнено, а тільки не прокажете афірмацію останній раз – вирішуйте. Так зможете обійти логічне мислення і дозволити інтуїції дати необхідну відповідь. Перше, що спаде вам на думку, і буде відповіддю. Іноді корисно знати, як обходити логічне мислення. Коли ми занадто покладаємося на логіку, то вимикаємо синхронізацію із життям. Адже воно не завжди логічне. Життя сповнене парадоксів і загадок. Саме тому так важливо довіряти своїй інтуїції, відчуттям та здогадкам. Ми стаємо ближчими до правди, коли робимо це, ніж коли догматично залишаємось у вузьких межах раціонального мислення. На жаль, у школах нас не вчать довіряти інтуїції. Натомість вчать сортувати та розшифровувати складну інформацію. Але в реальному житті можна помітити, що навіть зібравши усю необхідну інформацію, все ще опиняємося перед прірвою між дійсним та бажаним. І яка частина вас не може вирішувати. Ось тут і маєте вмикати інтуїцію, щоб прийняти остаточне рішення і почати діяти. Якість вашого життя залежить від якості ваших думок та ідей. Скільки разів ви безрезультатно напружували мозок у пошуках рішення, знову і знову прокручуючи в голові ту саму інформацію, сподіваючись, що просто пропустили щось? Відповідей не було, бо шукаючи їх тільки у свідомості, ви значно обмежували діапазон можливих рішень. Використовуючи ті самі застарілі ідеї, які ви складали докупи і розбирали роками, тепер ніби чіпляли собі шори і зав'язували себе руки за спиною. Тож не дивно, що не досягли того успіху, якого хотіли. Зате підсвідомість має купу нових ідей, відповідей та рішень. Не обмежуйте себе! Йдіть до скарбниці всередині себе та візьміть звідти щось нове, динамічно сповнене життя духу і оригінальності. Ці ідеї та рішення уже є всередині вас. Тільки не визнаєте всемогутню силу, що її має підсвідомість, ви перестанете прагнути відповідей. Натомість налаштуєте свою свідомість та скеруєте інтуїцію таким чином, щоб вони давали вам бажану інформацію. Як написано в «Усе всередині». Розділ 9. Сни. Сни покажуть, де ви перебуваєте і куди рухаєтеся. Вони розкривають вашу долю. Карл Юнг. Сни зачаровували і інтригували людство з початку його виникнення. Найдавніша письмова згадка про сни була знайдена у Вавилонському епосі про Гірхамеша, записаному на глиняних табличках у тритисячному році до нашої ери. Відомо, що стародавні греки та єгиптяни практикували зародження снів, тобто штучну стимуляцію сну з лікувальною метою за допомогою проповідей у храмах і святилищах. У Біблії є численні посилання на людей, яких скеровували їхні сни. Зокрема, Йосип передбачив сім років достатку, після яких мали бути сім років голоду, правильно витлумачивши сон фараона. В ієрархії ацтецьких богів головним і найшанованішим був бог, який приносив сни – Північноамериканські індіанці мали раду старших племен, котрі тлумачили видіння, побачені під час церемоній, і на основі цих тлумачень постановляли, що робити. Донедавна більшість людей у сучасному суспільстві відкидали такий аспект психіки як другорядний, і внаслідок цього втратили життєво важливе джерело отримання знань та зв'язку з внутрішнім я. На щастя, Нині ситуація почала змінюватись, оскільки дедалі більше людей повертаються до цього багатого джерела сенсу та розуміння життя. Особливо цікавими сни робить те, що вони є точкою зустрічі свідомості і підсвідомості, місцем контакту образів повсякденного життя і прихованою мудрістю підсвідомості. Багато вчених бачили розв'язання проблем у сні, а вже потім свідомо працювали над ними. Так, Альбертові Ейнштейну наснилося, що він їде верхи на промені світла, задовго до того, як цей учений розробив теорію відносності. Численні митці, бізнесмени, дослідники, чоловіки та жінки всіх професій бачили креативні рішення саме у сні. Звичайно, тепер є достатньо доказів, щоб переконати навіть запеклих скептиків. Сни – це більше, ніж просто випадкові беззмістовні образи. У попередньому розділі її вже згадував лікаря Фредеріка Бендінга і винахідника Еліаса Гоу, які зробили революційні відкриття за допомогою снів. Дозвольте додати ще приклад до цього списку, що постійно зростає. Доктор Джеймс Ватсон дійшов до відкриття загадкових властивостей молекули ДНК завдяки сну. Вчений упродовж років намагався визначити молекулярну будову ДНК, але безрезультатно. Однієї ночі йому наснилися дві змії, які сплились одна навколо одної. Миттєво прокинувшись, він вигукнув. Невже це справді воно? Найімовірніше, ДНК має форму подвійної спіралі, що закручується навколо своєї осі. Така форма не траплялася більше ніде в природі. Він розвинув цю здогадку, і вона справді привела його до розшифрування загадкового генетичного коду, за що він згодом отримав Нобелівську премію. Сни є забутою мовою нашої раси, і в їхніх дивних символах і алегоріях містяться приховані значення та повідомлення, які можуть скеровувати нас, якщо ми навчимося їх розшифровувати. Я вже кілька років вивчаю і аналізую свої сни, тож у результаті тривалого спостереження і намагань інтерпретувати їх можу впевнено сказати, що сни відображають вище знання, мудрість, які ніби говорять до нас. Наші сни показують нам, де ми помиляємось і до чого не пристосовані, привертаючи увагу до причини внутрішньої дисгармонії та емоційного виснаження. Вони відкривають глибший зміст нашого життя, при цьому послідовно і регулярно даруючи просвітницькі ідеї. Сни показують нам, як виконати своє призначення, реалізувати власний потенціал. За ніч нам сниться у середньому 5-7 снів. Це може вас здивувати, оскільки ви, певно, відчуваєте, що рідко бачите сни. Але насправді ми бачимо сни щоночі, хоч і не обов'язково їх пам'ятаємо. Це відомо тому, що під час сну у людини відбуваються швидкі рухи очима – феномен, який змогли виміряти психологи і інші науковці, тим самим визначивши кількість побачених снів. Немовлята бачать сни приблизно 50% загального часу сну – недоношені немовлята 70%. У дні, коли ми багато хвилюємося та відчуваємо стрес, нам сниться більше снів. Так само буває після інтенсивного навчання, травматичних подій або нових збуджувальних вражень. І з цього можна припустити, сни відіграють важливу роль у тому, щоб допомагати нам дати раду змінам у житті. Програмування розуму на сни. Скажіть собі безпосередньо перед тим, як іти спати: Сьогодні бачите сни і запам'ятаю їх. Повторіть це близько 20 разів. Можете навіть уявити, що ви хотіли б побачити у вісні, яку сферу бажали б дослідити. Але пам'ятайте, що у уснів часто свій порядок денний. Підсвідомість краще знає, що нам необхідно зрозуміти. Покладіть аркушок паперу і ручку на нічний столик. Це так само функціонально, як і символічно. У такий спосіб продемонструєте бажання дослідити власні сни. Ваше ставлення до снів визначає їхнє ставлення до вас. Виявіть повагу до своїх снів та визнання їх. Зробивши це, ви спонукаєте сни легше прийти до вас. Після пробудження не вистрибуйте з ліжка відразу, а спокійно полежте, поки ваша свідомість прокидається. Саме цей перехідний час дуже важливий. Це перехід між двома світами. Чи можете ви згадати залишки якогось сну, що літає десь поряд? Якщо так, спостерігайте за ними, як мисливський собака мовчки пильнує за здобичю. Намагайтеся згадати зі сну якомога більше, частина за частиною. Кілька разів прокрутіть його у голові, щоразу додаючи нові деталі. Робіть це, поки не відтворите сюжет і більшість деталей. Тепер підніміться і запишіть свій сон – додаючи нові деталі, що спадають на думку. Щойно записали сон, можете спробувати його витлумачити або ж залишити, щоб повернутися до цього пізніше. Тлумачення снів Для тлумачення снів вам радше мати глибоку зацікавленість, аніж легковажну цікавість. Сприймайте себе як дослідника нових земель або ж археолога, який викопує підказки до розуміння стародавньої цивілізації на місці розкопок. Тлумачення снів вельми подібне до роботи археолога. Необхідно не лише знайти реліквії, а й правильно інтерпретувати їхнє походження і значення. Сон, згаданий у цьому розділі, так само, як і сни, описані в розділі «Про підсвідомість», порівняно легко зрозуміти, і для прикладів я використав саме їх, оскільки вони чітко ілюструють, як сни можуть скеровувати людину. Однак такі приклади є винятками саме тому, що їх легко розшифрувати. 90% матимуть або мало сенсу, або взагалі жодного. Вони видаватимуться ні ніби іноземна мова, котрої ви не розумієте. Втім, якщо будете готові працювати над своїми снами і зрозумієте деякі підходи до їхнього тлумачення, вони відкриють для вас новий світ, який вражатиме. Сни використовують для передавання повідомлень, символи і алегорії. У мові снів більше від мистецтва і поезії, ніж у лінгвістики. Цікаво, що одне з припущень, чому підсвідомість використовує символи частіше за мову, полягає в тому, що ця частина нашої свідомості сформувалася ще до виникнення мови. Ваші сни – це повідомлення, які надсилає підсвідомість, і за сутністю вони показують щось про вас самих. Сни завжди стосуються вас і вашого життя – тих ситуацій, з яких ви не можете знайти вихід, яких уникаєте, речей, яких вам бракує, які ви ігноруєте або ж того, куди вам треба рухатися. 95% часу ваших снів, усі їхні персонажі, істоти, монстри і незнайомці – це певні аспекти вас самих. Починаючи тлумачити сон, одразу припускайте, що всі люди в ньому є вами, крім тих, кого ви чітко впізнаєте – Дітей, дружина або чоловіка, батьків колах тощо, хоча навіть вони деколи особлюють вас. Наприклад, припустимо, що вам наснився сон, у якому грабіжник вдирається у вашу домівку, намагається щось украсти і нашкодити вашим дітям. Ви поспішаєте на зустріч грабіжникові, і між вами починається боротьба на життя, на смерть. Відтак ви прокидаєтеся. Інтерпретуючи цей сон суб'єктивно, ви б передусім припустили, що ви є одночасно грабіжником і самим собою. Тоді починаєте запитувати себе, яка частина вас хоче нашкодити дітям. Можливо, ви зрозумієте, що забагато працюєте, а дітям не приділяєте достатньо часу. Чи може, ваше відданість тяжкій роботі краде вас у ваших дітей? Можливо, і інше тлумачення. Ваші діти – це безтурботна і невинна частина вас самих а грабіжник – серйозний і логічний бік вашої особистості. Може, ваша доросла частина пригнічує властивий вам легкий, спонтанніший характер? Можливо, ваш сон говорить про те, що живучи в такий спосіб ви щось втрачаєте? Зрозуміли ідею? Пам'ятайте, що не треба тлумачити сни надто буквально. Скажімо, вам сниться, що ви їдете серпантином на спортивному автомобілі зі швидкістю 140 км на годину. Несподівано втрачаєте контроль, потрапляєте в автокатастрофу і помираєте. Чи може це означати, що ви справді потрапите в автокатастрофу і загинете? Навряд. Набагато ймовірніше, що цей сон розповідає вам щось не таке буквальне. Може, ви втрачаєте контроль над якоюсь зі сфери свого життя? Чи вам треба сповільнитися? Можливо, цей сон попереджає про те, що ви розіб'єтесь, якщо не уповільнитеся. Тобто захворієте, втратите щось цінне або відштовхнете когось важливого для вас. Смерть у сні зазвичай означає зміни, перехід, завершення одного періоду життя та початок нового. Можливо, ви рухаєтеся до змін? А може ці зміни відбуваються надто швидко? Щось із цього схоже на правильний варіант. Кошмари сняться тоді, коли ваша підсвідомість намагається за допомогою шоку Примусити вас придивитися до якогось із аспектів життя. Підсвідомість ніби каже, поглянь сюди, це терміново. Так само повторювані сни є повідомленнями, що намагаються пробитися через бар'єр. Якщо ви правильно їх витлумачите, вони зникнуть. Такі сни тривають лише тому, що ви ніяк не можете вловити їхніх сигналів. Ось кілька методів, які можна використовувати для тлумачення снів. Назвіть сон. Придумайте для нього якусь назву. Неважливо, чи матиме вона сенс, просто дозвольте під свідомості щось вигадати. Ця назва може дати вам певні підказки. Зараз проілюструю, як це працює. Багато років тому я збирався інвестувати гроші в те, що здавалося унікальною можливістю. Незадовго до укладання угоди мені наснився сон, у якому побачив, як один із партнерів вигулює на повітку скунса. У вісні я зауважив, навіщо ти вигулюєш скунса? Партнер відреагував так, ніби все було нормально. Прокинувшись, я спробував зрозуміти сенс цього сну. Назвав його «Щось тхне» і унаслідок вирішив не інвестувати. Усе було схоже на те, що втрачає чудову можливість, проте через два роки угода збанкрутувала за всіма чинниками. Прислухавшись до сну, я зміг уберегти себе від утрати грошей. Під час прогулянки... Подумки зверніться до свого сну і спробуйте поговорити з його персонажами. Знайдіть для цього тихе місце, де вас ніхто не відволікатиме 5-10 хвилин. Заплющте очі, подумки відтворіть свій сон. Спробуйте побачити його саме так, як минулої ночі. Ті самі сцену і людей. Перенесіть себе назад до сну і дозвольте подіям розгортатися. Тільки цього разу можете реагувати так, як захочете. Прикладом може послужити сон, у якому грабіжник вривається до вашої домівки і хоче нашкодити вашим дітям. Якомога точніше відтворіть сон у думках, окрім моменту, коли настає час боротися з грабіжником. Замість боротьби спробуйте розпочати діалог. Запитайте у грабіжника, хто він. Чого йому треба, чому він це робить, що намагається вам сказати. Це легко зробити, оскільки тепер саме ви контролюєте сон. Спробуйте поговорити зі своїми уявними дітьми, спитайте в них щось. Їхні відповіді можуть вас дуже здивувати. Ця техніка є безцінним інструментом для того, щоб зрозуміти сон. І так його персонажі розмовлятимуть із вами. Порівняйте цей сон з п'єсою та розбийте її на такі складові. Перша – вступ. Експозиція сну і значення зображеної проблеми. Друга – сюжет. Основна дія – піднесення і спаду у процесі розгортання історії. Третя – фінал. На чому закінчився сон? Чи було розв'язано проблему? Яке повідомлення містить закінчення сну? Аналізуючи сон у такий спосіб, ви маєте приділити найбільшу увагу основним символам. Які значення вони можуть мати? Які асоціації ці символи викликали раніше? Як ви сприймаєте їх зараз? Також зверніть увагу на те, як ви себе відчуваєте у кожній частині сну. Це є ключем до розуміння його значення. Ви відчуваєте полегшення, переляк, впевненість чи силу? Можливо, вам наснилося, що ви стали свідком убивства, але замість того, щоб перелякатися і засмутитися, ви відчували радість і захоплення. Ви прокинулися збентеженими через це. Те, що відчували радість і захоплення, є підказкою яка частина вашого життя потребує змін? Що має відмерти? Чи відчули б ви радість або полегшення, якби в цій сфері вашого життя відбулися певні зміни? Які саме зміни пропонує сон? Проаналізуйте всі підказки. Іноді сни бувають зрозумілими відразу, іноді – необхідний час, кілька днів або тижнів, щоб вони почали мати сенс, а інколи цього взагалі не відбувається. Проте, якщо ви й не зможете витлумачити кожний сон – на початку вважайте себе везунчиком, якщо зрозумієте один із чотирьох. Сам факт роботи над снами є поштовхом до зростання та змін у вашій підсвідомості. Кожна робота дає результат не тільки на одному рівні. Водночас неможливо витлумачити сни, використовуючи лише раціональне мислення. Цей процес залежить від інтуїції так само, як і від логіки. Кожен сон, який ви запам'ятали та правильно інтерпретували, створює тривалий зв'язок. Ви стаєте пов'язані з ним і через цей сон пов'язуєтеся зі своїм внутрішнім центром. Коли наше тлумачення влучає в яблучко, щось усередині клацає. Ми кажемо «так, це воно» і відчуваємо себе сповненими сили. Щоразу, коли правильно розуміємо зміст сну, це підживлює нас, щось усередині стає спокійним і задоволеним. Ми отримали вказівку і посил зсередини. Тлумачення снів це завжди живий діалог із підсвідомістю. У процесі практики ми починаємо розуміти, що поєднані з чимось могутнім та нескінченним у нас самих. Розділ 10. Реальність. Майбутнє людини лежить усередині, воно динамічне і активне в цю саму мить. Абрахам Маслоу Те, що відбувається у вашому житті зараз, зовсім не випадковість. Створити це допомогла ваша свідомість у минулому. Отже, теперішнє має коріння в колишньому. Розгляньмо таку аналогію. Коли ви дивитеся на небо і бачите зірки, то насправді бачите їх у минулому, оскільки деяких із цих зірок, може, уже немає. Таке можливо, тому що зірки розташовані за сотні тисяч світлових років од нашої планети. Тобто їхньому світлу необхідно було подолати сотні тисяч світлових років шляху зі швидкістю 299 792 кілометри на секунду, щоб сягнути землі. Отже, сяйво зірки, віддаленої ну не сотню світлових років від нас, яке ми бачимо, було випромінене століття тому. Ця конкретна зірка могла вибухнути та розкластися на частки 25 років тому, але ми все ще фіксуємо її сяйво і будемо його фіксувати 75 наступних років. Навіть якщо зірки вже давно немає. Пам'ятайте про цю аналогію, коли почнете використовувати техніки розвитку сили розуму для змінення власної реальності. Адже ваша реальність не зміниться відразу після того, як ви почнете змінювати думки. Завжди буде певна затримка в часі, тобто вже почавши розвивати нову свідомість, ви можете усе ще залишатись у старій реальності. Цей період очікування є критично важливим, бо ваша реакція на нього може або пришвидшити, або ж уповільнити створення нової реальності. Ви можете мати сумніви, що взагалі щось змінюється. Можливо, відчуватимете розчарування і думатимете, чи бува не час. Ваш розум намагатиметься вас надурити, нашіптуючи, що нічого не зміниться, нічого не спрацює. Це цілком природно. Такі думки бувають у всіх. Не звертайте на них уваги. Просто й далі виконуйте вправи, залишайтеся терплячими і старанними, це допоможе запам'ятати, що реальність є процесом, безперервним потоком подій, а не чимось фіксованим і незмінним. Будь-що у Всесвіті перебуває в постійному процесі становлення, розвитку або заміни чимось іншим. Так само і ваші обставини постійно змінюються і стають іншими. Тож, як нові думки, за умови наполегливого повторення, можуть не змінити вашу реальність. Помисліть над цим. Розслабтесь і насолоджуйтеся вправами, ігноруючи негативні думки. Згодом ваше життя зміниться само, без докладання надмірних зусиль. Вам не доведеться застосовувати до цього силу. Важливо пам'ятати. Звертайте увагу на свої думки. Ваше майбутнє будується з ваших теперішніх думок. Змініть реакцію на будь-які небажані ситуації у вашому житті. Якщо ви маєте складнощі в кар'єрі, у стосунках, проблеми зі здоров'ям, залишилися без постійного місця праці або ж усе йде шкеребеть, перше, що треба зробити – це прийняти ситуацію. Не намагайтеся вдавати, що все добре, бо насправді це не так. Не марнуйте час на почуття жалю до себе або на боротьбу з обставинами. Працюйте над цим, використовуючи силу розуму. Визначте для себе щоденний проміжок часу для створення реальності, коли вас ніхто і ніщо не відволікатиме. Саме цей час мисленнєвої творчості додасть вам сили. Якось я зателефонував до однієї компанії, щоб отримати певну інформацію, важливу для мого бізнесу. Жінка, з якою я розмовляв, попросила мене перетелефонувати через півгодини, пояснивши. Вибачте, я зараз не маю доступу до комп'ютера, оскільки на ньому встановлюють оновлення. Поклавши слухавку, я подумав – саме так ми розвиваємо силу думки. Запустивши ментальне оновлення, замикаємо свідомість для відволікальних зовнішніх чинників і постійно перезапускаємо у своїй свідомості певну програму. Зміни – це кумулятивний процес. Уявіть, що ви маєте піпетку з червоною фарбою і щодня крапаєте по одній краплі фарби у велику миску з водою. Спочатку не побачите жодного ефекту, бо фарба швидко розчиниться, її поглине вода. Проте якщо й далі додавати краплю щодня, вода поступово стане блідорожевою, потім більш насиченою рожевою і нарешті яскраво-червоною. У створенні нової реальності вашою піпеткою є цей щоденний період творчості, протягом якого ви відволікаєтеся від турбот, складнощів і теперішньої реальності. Такий період може тривати як 5, так і 30 хвилин. Головне – робити це щодня. Ви побачите, як ефект від регулярного і старанного застосування вивчених технік дедалі більше є. Ті, хто робить вправи або як, швидко відкладають їх на другий план. Але для тих, хто має належні бачення, розуміння та відданість процесу, немає нічого неможливого. Чи наважитеся ви повірити в себе сильнішого за ваші обставини? Чи готові щодня без винятків наповнювати себе думками про бажану реальність? Чи зможете вистояти, вірячи у свою щоденну практику і відкидаючи протилежні думки, навіть перед, здавалося б, незмінними або суперечливими умовами? Якщо так, то неодмінно здобудете те, чого бажаєте. Ви будете сміливо крокувати світом, а світ даватиме вам усе, що попросите. Розділ одинадцятий концентрація та розмірковування. Повне розуміння грандіозності та краси думок потребує, певно, стільки часу, скільки її народження – Жан Жубер. Більшість людей помиляється в уявленнях про сутність концентрації. Вони асоціюють її з важкою працею, а іноді і з болючими спогадами про школу, переконуючи себе в тому, що концентрація – це важко. Якщо ж ви коли-небудь повністю відволікалися – Займаючись якоюсь приємною справою або перебуваючи в кіночі на концерті, то знаєте, що концентрація виникає цілком природно, коли ви поринаєте у те, що вам подобається. Концентрація не потребує надлюдських зусиль, але для неї також необхідна практика. Це навичка, яку можна опанувати, і що більше використовувати таких навичок, то легше це робити. Насправді, розвиваючи здатність до концентрації, ви не лише помітите, що з кожним разом вам стає легше спрямовувати думки до будь-якої обраної мети, а й побачите, як розум став яснішим та підвищилася здатність знаходити інсайти, несподівані інтуїтивні прориви до розуміння проблеми та її розв'язання. Здатність до зосередження та концентрації розуму на одній ідеї, думці або образі є обов'язковою умовою для використання сили розуму. На жаль, якщо ми ніколи не тренували розум, то найімовірніше помітимо, він дуже непокірний і активний та перескакує з думки на думку, майже не приділяючи їй уваги. Це – одне з перших, що помічають, почавши тренувати мислення. Наш розум куди не спокійніший, аніж можна було б уявити. Щоб його спрямовувати, необхідні сила волі та зусилля. І це саме те, чому ми маємо навчитися – Спрямовувати розум, щоб мати ті думки, які обираємо, і відкидати ті, котрі нам не потрібні. Адже допоки ми поступаємося кожній думці, що виникає, і дозволяємо їй вести нас у будь-якому напрямку, то залишаємося в полоні фантазії, хвилювань, схильності до уникання реальності. Навчання концентрації – це відновлення контролю. Зміцнення розуму за допомогою різних технік концентрації дисциплінує і посилює його. А це, зі свого боку, дає змогу розбірливо ставитися до нововиниклих думок. Розвиток концентрації подібний до розвитку та зміцнення м'язів. Якщо, наприклад, ви довго не були у спортзалі, то перше тренування видаватиметься важким і болючим. Але якщо й далі тренуватися щодня чи через день, виконуючи… Стандартний набір вправ, цей процес незабаром стане приємним. Окрім цього, ви побачите небо, збільшення витривалості та зміни в зовнішньому вигляді так само і з тренуваннями в мисленнєвому спортзалі. Ваш розум не звик думати дисципліновано, тож перші кілька спроб сконцентруватися будуть сприйняті з опором і, найімовірніше, виявляться далеко не такими продуктивними, як після деякого періоду тренування. Важливо пам'ятати це і не втрачати бажання через перші рази. Будьте терплячими до себе і дайте собі час розвинути нові навички. Саме стабільна та регулярна практика забезпечує найкращі результати – і результати обов'язково будуть, запевняю вас у цьому. Розмірковування Техніка розмірковування – це найкращий і відомий мені спосіб розвитку здатності до концентрації. Це не тільки розвине ваші розумові здібності, а й додасть розуміння того, що саме вивчаєте. Практика розмірковування є невіддільною частиною нашого навчання. Шляхом розмірковування можна зануритись в суть ідей, істин, законів – чого завгодно, про що ви розмірковуєте, і зрозуміти їхній прихований глибокий зміст. Саме в такий спосіб великі митці, винахідники, містики і провидці здобували свої інсайти. Без глибокого розмірковування майже неможливо усвідомити суть речей, саме тому більшість має лише поверхове розуміння реальності. Як часто ми обманюємо себе, вірячи у те, що знаємо все можливо про певний предмет – тільки завдяки готовності навести факти та вигадати розумні аргументи. Може, щось нам і відомо, проте раптом це щось – лише маленька частина загальної картини, і це точно не значить, що ми знаємо все. Дозвольте навести приклад. Чим, на вашу думку, відрізняється помідор, зірваний ще зовсім маленьким, твердим і зеленим, від плоду, якому дали визріти на сонці і налитися соком? Ви можете стверджувати, що знаєте смак помідорів, з'ївши зелений помідор – і будете частково мати слушність. Після цього можна стверджувати, що помідори гіркі і несмачні, це випливає з вашого досвіду. Але ось ви куштуєте соковитий достиглий помідор і одразу розумієте, наскільки помилялися. Ваші знання про смак помідорів значно розширились, оскільки ви вже спробували обидва різновиди і знаєте різницю. А спочатку справжній потенціал зеленого помідора був прихований від вас. Так само, прочитавши цю книгу, можете сказати, що тепер розумієте, як працює сила розуму, і це справді так, оскільки ви знаєте базову інформацію з цієї теми. Але результат буде зовсім іншим, якщо не просто прочитати книгу, а випробувати на практиці описані в ній прийоми. Навчившись цього, зможете набагато краще зрозуміти таємниці сили розуму, ніж людина, котра має лише теоретичні знання. Аналогічно тільки розмірковуючи над певною проблемою, можна осягнути її глибше. Як практикувати розмірковування? Під час розмірковування наш розум подібний до пошукового прожектора, який шукає нову інформацію. Суть такого процесу в тому, щоб брати одну ідею, думку, закон чи істину та ретельно її дослідити. Це дисциплінує ваш розум, тренуючи його залишатися зосередженим на предметі розмірковувань. Поки ви перебираєте складові частини розуму, обдумуєте їх, встановлюєте нові зв'язки, виявляєте приховані подібності та зв'язки, про які раніше навіть не здогадувалися. Розмірковувати можна над будь-чим, що вас надихає, або ж над тим, що ви хочете чіткіше зрозуміти. Скажімо, бажаєте порозмірковувати над ідеєю про те, що думки мають реальну силу. Спробуйте зафіксувати час. Рекомендую виконувати вправу щонайменше 5 хвилин і доводити її термін до 10 хвилин. Та зосередьтеся на тому, що думки є реальною силою. Розчиніться в цій ідеї, глибоко замислившись над нею. Запитайте себе щось на зразок. Що це значить? Які в цього наслідки? Як це впливає на мене? Як мені це використати? Розмірковуйте над цим упродовж визначеного часу, не даючи думкам перемикатися на інші теми. Якщо під час розмірковування ваші думки починають блукати, а так і станеться, м'яко, але впевнено, поверніть їх до предмета розмірковування. На початкових етапах практики розмірковування ви за 5 хвилин вправи будете відволікатися, ймовірно, разів 10-20. Під час практики у вас виникатимуть зовсім сторонні думки – Спогади про недавні події, думки про справи, що очікують на виконання, бажання, хвилювання, фантазії самі спадатимуть на гадку і намагатимуться перемикнути на себе вашу увагу. Не дозволяйте цьому відволікати вас від практики. Щойно відчуєте, що думки не про те, зупиніться та поверніться до тієї точки, де увага відвернулася. Ваш розум не звик до дисципліни і зосередження на одному предметі. Думкам легше вільно мандрувати, ніж зосереджуватися на чомусь конкретному. Ви відчуєте, як вам стає нудно і видається, що більше немає про що розмірковувати. Думки хитатимуться з боку на бік. Ігноруйте ці відчуття і просто постійно повертайтеся до основної теми, дотримуючись цього внутрішнього питання протягом відведеного часу. Це насправді є ментальною вправою та чудовим видом тренування. Тепер ви спрямовуєте і контролюєте свій розум, а не навпаки.